«Дафна Дюморіє, не оглядайся!» «Не оглядайся!» – сказав Джон своїй дружині. «За тобою через кілька столиків сидить дві старенькі, які намагаються мене загіпнотизувати!» Лаура вдавано позіхнула, підвела голову, ніби намагаючись розладіти в небі неіснуючий літак. «Прямо за тобою!» – додав він. «Не повертайся, бо відразу ж зрозуміють, що ми говоримо про них». Лаура використовувала перевірений століттями спосіб, опустивши свою серветку і нахилившись за нею. Вона кинула поле через плече і випросталась. Вона втягнула щоки, перша ознака того, що вона намагається впоратись із приступом нестримного сміху, і присунулася до нього. «Так вони зовсім не старенькі», – сказала вона. «Та це ж чоловіки-близнюки!» Її голос загрозливо здригнувся. «Зараз почнеться напад безпричинного сміху». І Джон поспішив налити їй трохи к'янті. «Зроби вигляд, що ти подивилась», – запропонував Джон. «Тоді вони нічого не помітять. А знаєш, хто вони? Це злочинці, які подорожують Європою. У кожному місці, де вони зупиняються – вони перевдягаються то в чоловіків, то в жінок. Тут Оторсело – це сестри-близнюки, а завтра у Венеції або навіть увечері вони перетворяться на братів-близнюків і під руку будуть прогулюватись площею Святого Марка. Усього й треба, щоб перевдягнутися і змінити перуки. «А вони грабіжники чи вбивці?» – запитала Лаура. «Безперечно, вбивці». Але я не розумію, чому вони зупинились на мені». Офіціант приніс каву та фрукти. Відвернув їх від розмови, що дало Лаурі можливість впоратися зі сміхом та взяти себе в руки. «Дивно», – сказала вона, – «чому ми не помітили їх, коли прийшли сюди? Вони так вирізняються, на них не можна не звернути увагу». Тому що їх закриває галаслива компанія американців, відповів Джон. А потім нас відвернув бородатий чоловік із міноклем, який був схожий на шпигуна. А коли всі пішли, ми й побачили цих близнючок. О Боже, та із сивим волоссям знову дивиться на мене. Лаура витягла сумочки пудреницю і, розкривши її, глянула в дзеркало. Мені здається що вони дивляться на мене, а не на тебе», – зауважила вона. «Слава Богу, я залишила свої перла у в вкеруючого готелем». Лаура почала пудрити ніс. «Справа у тому», – нарешті промовила вона, – «що у нас про них склалось неправильне враження. Вони ніякі не вбивці і не грабіжники. Це дві поважні колишні шкільні вчительки» які все життя збирали гроші для того, щоб відвідати Венецію. Вони, мабуть, приїхали з якогось крихітного австралійського містечка, яке, наприклад, називається Уатабанга, і звуть їх Тіла та Тіні. Вперше за довгий час голос його дружини звучав саме так, як йому найбільше подобалось. Начебто у неї в горлі перекочується крихітна кришталева кулька. З лиця зник нахмурений вираз. «Нарешті», – подумав він, – «нарешті вона починає приходити до тями. І якщо мені вдасться зберегти в ній цей стан, і якщо нам вдасться повернутися до колишнього способу життя, і якщо ми зможемо, як і раніше, жартувати, фантазувати, блукати картинами, галереями чи церквами, тоді все стане на свої місця». «Життя увійде у своє русло, рана затягнеться, і вона все забуде». «А знаєш, – сказала Лаура, – обід і справді був дуже смачний, і я отримала велике задоволення». «Слава Богу! – подумав він. – Слава Богу!» Він нахилився до неї і ледве чутно зашепотів. «Одна із них прямує до туалету. Як ти думаєш, він, вона збирається знімати перуку. «Давай не будемо гадати», – відповіла Лаура. «Я зараз піду за нею і все з'ясую. Може, в неї десь поруч захована валізка, і вона збирається переодягнутися». Її охопила жага до діяльності, що дало їй чоловікові зрозуміти, вона задоволена. Примара на якийсь час відступила – і все завдяки старій грі, до якої вони поверталися щоразу, коли їздили у відпустку, і яка вже давно відійшла у вічність. Тільки посланий Богом випадок відродив цю гру до життя. – А вона вже йде? – запитала Лаура. – Зараз пройде повз наш стіл, – відповів він. Жінка, яка порівнялася з їхнім столиком, нічого особливо собою не являла. Висока, худа, загострена особа, ніс із горбинкою. Коротка стрижка, яка настільки він пам'ятав у дні молодості його матері, називалася хлопчика. Вона була типовою представницею цього покоління. На вигляд їй 65 років, вирішив він. Вона була одягнена в чоловічу сорочку з кроваткою, спортивний піджак і сіру твідову спідницю, що доходила до середини литок. Вбрання доповнювали сірі панчохи та чорні черевики на шнурках. Він часто бачив жінок такого типу на майданчиках для гольфу або на виставках собак. Вони завжди виставляли лише мопсів. Він не раз будучи у когось у гостях, помічав що такі дами дуже спритно поводяться із запальничкою, на відміну від нього, звичайного чоловіка, що носив із собою сірники. Твердження, ніби вони воліють виходити заміж за ніжних і безпорадних чоловіків, було не завжди вірним. Найчастіше їх покоління удостоювалося чоловіками, які грають у гольф. Ні, зараз його вразило те, що їх було двоє як дві краплі схожі одна на одну, створені господом по одній мірці. Єдина відмінність полягала в тому, що у другої волосся було світлішим. А раптом пробормотіла Лаура. Вона почне роздягатись у туалеті. Все залежить від того, що під одягом, відповів Джон. І якщо це гермафродит, тоді змивайся звідти. Вона може мати шприц. Для підшкірних ливань. І вона оглушить тебе, перш ніж ти встигнеш, добігти до дверей. Лаура знову втягнула щоки і здригнулася. Потім вона розправила плечі і встала. «Аби ж мені не розсміятись», – сказала вона. «Але як би там не було, не дивися на мене, коли я повернусь. Особливо якщо ми будемо виходити разом». Вона підхопила сумочку і впевнено вирушила вистежувати свою здобич. Джон розлив залишки к'янтії у фужери і закурив. Садок, в якому був розташований ресторан, був залитий сонячним світлом. Компанія американців давно пішла. І чоловік у моноклі, і сім'я, яка відзначала своє сімейне свято за далеким столом. Ресторан був занурений в тишу. Друга бабуся близнючка сперлась на спинку стільця і заплющила очі. Хвала небесам, подумав він, ця дурна, але нешкідлива гра, яка зацікавила Лауру, дала йому хоч і якийсь, хоч і короткочасний, перепочинок. Ще є надія, що їхня відпустка виявиться тими ліками, які їй так необхідні. І цей стан глибокого розпачу та зацепеніння, в якому вона перебуває після смерті доньки, хоча б на якийсь час покине її. «Вона звикне до цієї думки», – сказав лікар. «Усі рано чи пізно звикають. До того ж, у вас є син». «Я розумію», – промовив Джон, –« але дівчинка була для неї всім. Я не знаю, чому, але так склалося від початку». Думаю, свою роль тут відіграла різниця у віці. Наш син уже ходить до школи. Він упертий, з ним важко, як з усіма дітьми у цьому віці. Набагато складніше, ніж з п'ятирічним малюком. Лаура просто обожнювала її. Ми з Джонні були осторонь. «Просто дайте їй час», – повторив лікар. «Дайте їй час, ви обидва молоді». У вас ще будуть діти, ще одна донька. Легко сказати, хіба мрія може замінити кохану дочку, яку вони втратили? Він дуже добре знав Лауру. Ще одна дитина? Ще одна дочка? Це буде зовсім інша дитина зі своїм характером, що тільки озлобить Лауру. Вона буде вважати, що чужа дівчинка незаконно захопила те, що колись належало крістіні, якась кругловидна світловолоса копія Джоні, а не той темноволосий ельф, який назавжди покинув їх. Він звів очі й побачив, що жінка знову дивиться на нього. Це був не випадковий погляд звичайного відвідувача ресторану, який чекає, коли повернеться його сусід. Цей погляд був глибшим і наполегливішим. Проникливі блакитні очі буквально пронизували його наскрізь, викликаючи сильне відчуття незручності. Чорт би її забрав. Ну гаразд, витріщайся, якщо тобі так подобається. Можемо пограти і у цю гру? Він випустив клуб диму і посміхнувся їй. Сподіваючись, що його посмішка здасться їй образливою. Вона не відреагувала, блакитні очі продовжували його свердлити. Вони змусили Джона відвести погляд, загасити сигарету і озирнутись на всі боки у пошуках офіцанта. Принесли рахунок, він розрахувався, подякувавши за чудову їжу. Він заспокоївся. Але дивне відчуття незручності не залишало його. Але тут воно зникло так само раптово, як і з'явилось. Кинувши крадькома погляд на стару, він побачив, що її очі знову заплющені вона міцно спить або вдає. Офіціант пішов, знову запанувала тиша. Лаура, подумав він, знову глянув на годинник. Куди ж вона зникла? Майже 10 хвилин. У всякому разі у нього є привід підражнити її. Він почав вигадувати, як смішніше описати ситуацію Лаурі. Ця стара лялька починає спускати панталони, припускаючи, що Лаура робитиме те саме. І тут вривається керуючий, він жахом кричить, як така шкода може вплинути на репутацію ресторану. Натякає на те, що могло б статись, якби... І тут виявляється, що все це заздалегідь розставлена пастка, що її хочуть шантажувати. Йо з Лаурою та близнюків відводять у поліцейську дільницю для допиту. «П'ятнадцять хвилин? А ну, скоріше!» Почувся хруст гравію. Стара поверталась. Одна. Вона повільно проповзла повз нього, підійшла до свого столика, загородивши від нього сестру. Вона щось говорила, але він не міг розібрати. «Якийсь дивний акцент. Шотландський?» Нахалившись, вона подала руку своїй сестрі, і вони рушили до хвіртки в огорожі ресторану. Він помітив, що у сестер все ж таки є деякі відмінності. Друга була не така висока і ступала важче. Можливо, у неї був артрит Вони зникли з поля зору І Джон, охоплений нетерпінням, підвівся Зібрався було повернутися в готель Але в цей момент з'явилася Лаура Маю помітити, ти не дуже поспішала Почав він Але замов, побачивши її обличчя У чому річ? Що сталося? Він відразу зрозумів, що щось не так вона була ніби у стані шоку. Вона, немов у тумані, підійшла до столика і сіла. Він узяв її за руку і опустився на сусіднє крісло. «Люба, в чому річ? Розкажи мені, тобі погано?» Вона похитала головою і глянула на нього. Здивування, написане на її обличчі, змінилось впевненістю та навіть захопленням. «Сталось щось чудове?» Повільно промовила вона, щось приголомшливе. Розумієш, вона не вмерла, вона з нами. Тому вони дивились на нас, ці сестри, вони бачили Крістіну. О Боже, подумав він, цього я і боявся. Вона божеволіє, що ж мені робити, як мені впоратись із цим. Люба Лаура. Почав він, видавивши усмішку. «Може, ми підемо? Я уже розрахувався, і ми можемо поблукати містом, подивитися собор? А коли настане час, ми повернемось до Венеції». Вона не слухала його. Принаймні, сенс слів не доходив до неї. «Джоне, коханий», – сказала вона, – «я маю розповісти тобі те, що трапилось». Я пішла за нею, як ми й домовлялись, до туалету. Коли я увійшла, вона розчісувалась. Я зайшла до кабінки, а потім вийшла і помила руки. Вона теж мила руки. Раптом вона обернулась до мене і сказала із сильним шотландським акцентом. «Не треба зневірятись. Моя сестра бачила вашу донечку. Вона сиділа між вами, та вашим чоловіком і сміялась. «Любий, я подумала, що зараз зумлію. У мене ноги підкосились, На щастя, там стояв стілець, і я сіла». Жінка схилилась наді мною і почала гладити по голові. «Я не зможу повторити слово в слово, але вона говорила щось про момент істини і про радість, яка може бути гострою і як кинжал» і що не треба боятись, що все добре. Вона сказала, що її сестра мала видіння, і вони зрозуміли, що повинні розповісти мені про це. Так хотіла Крістіна. О, Джоне, Джоне, не дивися так на мене, я клянусь, я нічого не вигадала, це її слова, це правда. Впевненість, з якою вона говорила, змусила його серце стиснутися. Йому доводиться підігравати їй, погоджуватись, заспокоювати, робити все, щоб хоч крапля розуму повернулася до неї. «Лаура, кохана, я вірю тобі!» – сказав він. «Тільки все це дещо несподівано для мене, і я засмучений тим, що ти засмучена». «Я не засмучена?» – перебила вона. «Я щаслива». Мені важко передати, наскільки я щаслива. Ти ж знаєш, як мені було всі ці тижні вдома і тут, хоч я намагалась ховати від тебе свої почуття. Тепер все пішло, тому що я знаю, я впевнена, ця жінка має рацію. О, Господи, який жах! Я забула, як її звуть, а вона ж мені казала. Справа в тому, що вона – колишня лікарка». Вони приїхали з Єденбурга, а та, яка бачила Кристіну, осліпла два роки тому. Хоч вона й вивчала окультні науки все своє життя і мала підвищену сприйнятливість, тільки після того, як вона осліпла, у неї відкрився внутрішній зір, як у медіума. Вони дізнались дуже багато цікавого. Дивно, що сліпа могла так точно описати своїй сестрі Кристіну, Аж до синього із білим платячка і широкими рукавами, яке вона одягала на свій день народження, і сказала, що вона щасливо посміхалась про дорогу. Я така щаслива, що мені хочеться плакати. Жодної істерики, повний спокій, вона витягла сумочки носову хустинку і витерлась, водночас усміхаючись йому. «Ну, як ти бачиш, зі мною все гаразд, не хвилюйся. Нам більше немає про що турбуватись. Дай мені цигарку!» Він дістав із кишені пачку і прикурив їй цигарку. Її голос звучав так, як завжди. Вона знову стала колишньою. І перестала тремтіти. Якщо це переконання може зробити її щасливою, Йому залишається лише радіти. Але, але водночас він шкодував, що це сталося. Було щось надприродне у читанні думок, у телепатії. Вчені ніяк не могли пояснити це явище. Ніхто на світі не міг дати пояснення. І треба було статись, щоб саме це сталося між Лаурою і двома сестрами. Отже, та, що так пильно дивилася на нього сліпа – тоді зрозуміло, чому її погляд здавався йому дивним Чому він почував себе незручно під цим поглядом Чому його охопило тремтіння? Диявол, подумав він Шкода, що ми зайшли у цей ресторан Їх привів сюди випадок, підкинута монетка Торсело чи падує? Вибір упав на торсело Сподіваюсь, ти не домовилась з ними про зустріч? запитав він, намагаючись говорити, і як ні в чому не бувало. «Ні, Любий, а навіщо?» – відповіла Лаура. «Адже ж вони вже все мені розповіли. У другої сестри було це чудове видіння. От і все. Як би там не було, ми вирушаємо далі. Як цікаво, це схоже на нашу давню гру. Вони збираються здійснити навколосвітню подорож, і лише потім повернуться до Шотландії. А я припустила, що вони з Австралії, чи не так? Ці вмилі старенькі, і ніякі не вбивці, та не грабіжники. Перед ним була колишня Лаура. Вона встала і озирнулась. «Ходімо», – сказала вона. «Якщо ми в торсело, то маємо оглянути собор». Вони вийшли з ресторану і попрямували до відкритої площі, на якій розташовувалось безліч кіосків і шарфами, сіякими дрібницями та листівками. З катера, що приплив, вивалився натовп туристів. Лаура попросила чоловіка купити їй путівник. І так само, як у колишні дні, коли вони були щасливі, стала повільно обходити собор. Методично, зліва направо, Вивчаючи мозаїки, колони, панелі, Аджон, думки якого були зайняті з сьогоднішніми подіями, покірно слідував за нею, постійно оглядаючись на всі сторони, але їх ніде не було видно. Можливо, вони пішли до розташованої неподалік церкви святої Фоски випадкова зустріч із ними ні до чого доброго не приведе не кажучи вже про те, яке враження вона справила на Лауру. А від туристів, що траплялися навколо, немає ніякої шкоди, хоча, на його думку, ці човгоючі натовпи тільки заважають сприймати художні достоїнства собору. Він не міг зосередитись, його чіпала чиста, холодна краса полотен. І коли Лаура, торкнувшись його руки, вказала на мозаїку – що зображала Діву Марію із немовлям, що височила над апостолами, він тільки кивнув і промовчав. Несподівано щось змусило його різко обернутися і поглянути поверх голів туристів на двері, де виставляли себе на суд натовпи фрески із зображенням святих. Там стояли близнючки, при чому сліпа все ще трималась за руку своєї сестри, а її незрячі очі були знову спрямовані на нього. Не в силах ворухнутись, він відчув себе бранцем. Його охопило перечуття лиха. Ним опанувала апатія, він зіщулився, знітився. Це кінець, подумав він, виходу немає. Сестри повернулись і вийшли із собору. І відразу ж гнітючий стан зник. І як ці дві ідіотки наважуються застосовувати до нього свої потойбічні штуки? Це обман, шахрайство. Напевно, вони їздять світом і змушують всіх, кого вони зустрічають на своєму шляху, почуватися ніяково Дай їм тільки шанс, і вони візьмуться витягувати із лаури гроші. Він відчув, що вона смикає його за рукав. Подивись, яка краса! Вона така щаслива, така безтурботна? Хто? Де? — запитав він. «Мадонна», — відповіла вона. «Вона має якусь неземну силу, яку випромінює на всіх. Ти теж це відчув». «Мабуть, я не знаю, то дуже багато народу». Вона здивовано глянула на нього. «Та яке це має значення? Який ти кумедний. Ну, гаразд. «Давай підемо звідси, мені хочеться купити листівку!» Розчарована повністю відсутністю інтересу з боку чоловіка, Лаура почала пробиратися крізь натовп туристів до дверей. «Послухай, Лауро!» – уривчасто промовив він, коли вони опинились на вулиці. «У нас ще багато часу, давай поблукаємо тут, а потім займемось листівками!» І звернув з доріжки, яка вела до центру. На вузьку стежку, що упиралася в канал. Вигляд спокійної і безтурботної води, що різко контрастував із залитою сліпучим світлом площею, подіяв на нього заспокійливо. «Ну і навіщо ми сюди прийшли, адже ж далі йти нікуди?» – зауважила Лаура. «І тут так брудно, немає де сісти. До того ж, ми не бачили ще багато чого, що описано в путівнику». «О, та забудь за нього!» – нетерпляче промовив він і, посадивши її поруч із собою на лаву, обійняв за плечі. «Зараз надто спекотно, щоб оглядати пам'ятники. Дивись, от там пливе щур». Він підібрав камінь і жбурнув його у воду. Пацюк або хто це був, пірнув і на поверхні води залишилися тільки бульбашки. «Не треба!» – попросила Лаура. «Це жорстоко!» Раптом вона поклала руку йому на коліно. «А як ти думаєш, Кристіна і зараз сидить між нами?» Він відповів не відразу. Та й що він міг сказати? Невже йому судилося вічно жити з цим? «Сподіваюсь», – нарешті повільно промовив він. «Мабуть, ти відчуваєш, що вона тут?» Якби Крістіна не захворіла на менінгіт, який виявився для неї смертельним, вона зараз радісно скакала би по набережній, скинула б туфельки і обов'язково зайшла б у воду. А Лаура з занепокоєнням стежила б за нею. «Дорога, обережніше, повернись!» Ця жінка сказала, що вона виглядала такою щасливою, що сиділа поряд з нами та посміхалась, сказала Лаура. Вона встала, обсмикала сукню і її настрій знову змінився. Її охопило нетерпіння. «Ходімо, давай повернемось!» – попросила вона. Він похолов і слугняно пішов за нею. Він зрозумів, що насправді нею курувало небажання купити листівки чи оглянути всі визначні пам'ятники. Вона прагнула ще раз побачити цих стареньких. Не обов'язково розмовляти з ними, тільки опинитися поряд». Коли вони вийшли на площу, він побачив, що натовп туристів значно порічав. Сестер не було. Мабуть, вони приєдналися до групи, яка прибула до Торсела на поромі. Він відчув полегшення. «Подивись, у другому кіоску ціла купа листівок», – швидко промовив він. «І дуже симпатичні шарфи. Дозволь купити тобі один». «Любий, у мене їх і так достатньо» запротестувала вона. «Давай не будемо даремно витрачати гроші». «А я й не витрачаю. Мене охопила пристрасть до покупок. Що ти скажеш про цей кошик? Ти ж знаєш, у нас їх завжди не вистачає. А ось це мережево? Як ти гадаєш?» Сміючись, вона дозволила підвести себе до кіоску. Він почав ритись в навалених на прилавку речах і базікати з усміхненою продавшицею – у якої його жахливий італійський викликав напади сміху. Він розумів, що чим довше він старчатиме тут, тим більше буде у туристів часу дійти до пристані і сісти на катер. І тоді ці старі близнючки назавжди зникнуть з їхнього життя. Ніколи, за 20 хвилин сказала Лаура, ніколи ще такому крихітному кошику не вмішалась така купа непотрібних речей. Її гортаний сміх переконав його, що все гаразд, що не треба більше турбуватись, що зло залишилося позаду. Катер, на якому вони прибули із Венеції, чекав на них біля причалу. Усі їхні супутники – американці, чоловік із моноклем – вже зібрались. Коли вони тільки брали квитки на цей катер, він подумав, що ціни надто високі. Зараз ціни більше не викликали в нього невдоволення – Помилкою було взагалі вирушати із Венеції в Тарсело. Вони знайшли свої місця, і катер промчався каналом, опинившись у лагуні. Десь попереду маячив пором, що прямував у Морано. А їхній шлях лежав у Сан-Франческо, де Дель-Дезарто і далі до Венеції. Він обійняв її і притягнув до себе. Цього разу вона відповіла йому, посміхнулася, і схилила голову на плече. «Сьогодні був такий чудовий день», – сказала вона. «Я ніколи не забуду його. Ніколи. Розумієш, Любий, я нарешті отримала можливість насолодитись нашим відпочинком». Йому захотілося закричати від радості. «Все буде добре», – вирішив він. «Нехай вона вірить у те, що їй подобається». Хіба це так уже й важливо, якщо вона щаслива. Перед ним постала краса Венеції, палаци і собори, що чітко виднілись на тлі підфарбованого заходом сонця. Тінь, що затемрювала їхнє минуле, зникла. І він почав голосно розмірковувати про те, як вони проведуть сьогоднішній вечір. Де вони пообідають, не в тому ресторані, куди вони зазвичай ходять, а в якомусь іншому. Незнайомому. «Добре, але там має бути дешево», – попередила Лаура, піддавшись його піднесеному настрою. «Тому що ми вже і так занадто багато витратили». Їхній готель, що знаходився поряд із великим каналом, виглядав дуже затишним. Портіє посміхнувся їм і простягнув ключ. Спальня з розставленими на туалетному столику дрібничками Лаури – здавалася такою ж знайомою та звичною, як і їхній будинок, проте її наповнювала атмосфера свята, очікування радості, чогось нового та таємничого. Подібна атмосфера притаманна лише тим спальням, у яких люди проводять свою відпустку. Коли ми поїдемо, вона перестане існувати, вона зникне в масі таких самих безликих спалень. Він повернув обидва крани у ванній. від води почала підніматися пара. Зараз, подумав він, зараз нарешті настав момент, коли можна зайнятися коханням. Він увійшов до спальні, і вона зрозуміла його, розкрила обійми та посміхнулась. Яке ж це полегшення після стількох тижнів нелюдського напруження? До речі, говорила вона пізніше дягаючи у вуха сережки. я не така вже і голодна? Може, ми пообідаємо тут, у готелі?» «О, Господи, ні!» – вигукнув він. «А навколо нас сидітимуть ці моторошні парочки. У мене звірячий апетит, і мені весело, і хочеться напитись. Сподіваюсь, ти не збираєшся піти до ресторану, в якому світло ріже очі та гуркотить музика». «Ні, ні, мені хочеться посидіти в маленькій печерці, такому простенькому ресторанчику, куди чоловіки водять чужих дружин». «Хм», – пирхнула Лаура, – «я розумію, що це означає. Ти помітиш якусь італійку років 16 і весь вечір будеш витріщатися на неї, а мені залишиться на самоті розглядати широкі спини чоловіків?» Продовжуючи жартувати та сміятись, вони вийшли на вулицю і поринули у чарівність теплого та ніжного вечора. Давай пройдемось, запропонував він. Пройдемось, нагуляємо собі апетит, щоб потім наїстись доскочу". Вони не помітили, як опинились поряд із моло. На воді хиталися гондоли, видаючи при цьому такий плескіт, світло змішувалось з тінню. На зустріч їм траплялись парочки, які, подібно до них, отримували задоволення від того, що без жодної мети бродили вулицями. У Венеції, сказала Лаура, варто тобі опинитись на вулиці, і будь-яка прогулянка перетвориться на нескінченність. Ось пройдемо цим місточком, і тут з'являється ще один місток, який іманий тебе. Впевнена, у цьому районі немає ресторанів. Ми майже підійшли до міських парків. Повернімось, десь поряд із церквою Святого Захара є ресторанчик. До нього веде вузький провулок. «Послухай», – відповів Джон, – «якщо ми підемо цією вулицею, ми пройдемо Арсенал. Потім перейдемо міст і повернемо ліворуч. І опинимось біля цієї ж церкви, але з іншого боку. Адже ж ми тільки в день пройшли цією дорогою». «Так?» «Але то був день, а зараз ми можемо заблукати. Вулиця дуже погано освітлена». «Не бурчи, у мене є відчуття». Вони повернулись, пройшли мостом, минули церкву Святого Мартіна. Попереду канал поділявся на правий і лівий. Уздовж рукавів йшли вузенькі вулички. Джон вагався, в який бік вони повернули минулого разу. «Ось, бачиш, наполягала Лаура». Я ж казала, що ми заблукаємо, дурниці, відповів Джон. Ми підемо вздовж лівого каналу. Я пам'ятаю той місток. Канал був вузьким, здавалося, будинки розташовані з обох боків, столялися над ним. При світлі дня, коли сонце відбивалося в воді, а вікна будинків були відчинені, і в повітрі чувся спів канарки, що сиділа в клітці. Канал здавався затишним притулком, а тепер же, занурений майже в повний морок і за чинними вікнами, він справляв протилежне враження і здавався жалюгідним і занедбаним. Довгі вузькі човни, пришвартовані до слизьких сходів, виглядали як труни. «Я впевнена, що не пам'ятаю цього моста», промовила нарешті Лаура і поклала руку на перила. «І мені не подобається...» той темний провулок. «Та ж попереду є ліхтар», сказав Джон. «Я знаю, де ми знаходимось, неподалік грецького кварталу». «Що це?» прошепотіла Лаура. «Та якийсь п'яничка репетує», відповів Джон. «Ходімо». Більше схоже не на крик п'яного, а на крик про допомогу, ніби когось душать, і звук завмирає, як затягнута петля. «Треба ж викликати поліцію», – сказала Лаура. – О, заради Бога, – відповів Джон. – Вона забула, де знаходиться. Думає, ми на Пікаділі? – Я не можу, тут страшно, – промовила вона і швидким кроком попрямувала в провулок. Джон вагався. Раптом він краєм ока побачив крихітну фігурку, яка вибігла з провулку будинку навпроти і стрибнула у оський човен, що стояв біля пристані. Це була дівчинка, маленька дівчинка, навряд чи їй понад 5-6 років. Вона була одягнена в коротку спідничку і жакет. На голові був дивний капелюх. Біля пристані були причеплені чотири човни, і дівчинка з дивовижною спритністю перестрибувала з одного на інший. Очевидно, вона намагалася від когось втекти. Раптом її нога зіскочила – у Джона перехопило подих, вона була всього за два фути від води, але дівчинка втримала рівновагу і побігла далі. Нахилившись, вона потягнула за мотузку, через що човен розвернувся і встав у поперок каналу, торкаючись при цьому кормою протилежної пристані. Дівчинка зістрибнула на пристань і зникла у під'їзді будинку, а човен продовжував повільно обертатись на середині каналу. Усе це, звичайно, тривало більше чотирьох хвилин. Тут він почув крик. Повернулася Лаура. Він подякував Господу за те, що вона нічого не помітила. Вигляд дівчинки, маленької дівчинки, яка, мабуть, опинилася в небезпеці, те, чому він щойно був свідком, було, мабуть, наслідком того страшного крику, згубно позначилися на її психічному стані. «Що ти робиш?» запитала вона. «Я ненавиджу йти сама. Цей провулок розгалужується». «Вибач», відповів він. «Я вже йду». Він узяв її під руку, і вони швидко пішли до провулку. Джон намагався триматись впевнено, хоча ніякої впевненості не відчував. «А ти чув ще якийсь крик?» запитала вона. «Ні», сказав він. «Я нічого не чув. Запевняю тебе, це кричав якийсь пияк». З'явилася церковна дзвіниця, і він зрозумів, де вони знаходяться. «Я ж тобі казав, – сказав він, – це церква Святого Захарія. Ми знайшли її. Твій ресторан недалеко». «Яка різниця, в якому ресторані обідати? Головне, що вулиці освітлені щодо довкола рух». Вздовж каналу ходять люди, і навколо панує та атмосфера, яка притаманна будь-якому місту, що стало місцем паломництва та туристів. Неонові літери ресторан були як доказ, що світила їм наприкінці лівого відгалудження провулка. «Тобі сюди хотілося прийти?» – запитав він. «Звідки я знаю?» – сказала вона. «Яка взагалі різниця? Давай, підемо поїмо». Коли вони увійшли до переповненої зали, якою основали офіціантки, їх обдало гарячим повітрям. І вони поринули в шум голосів і сміху, що огортало аромати спагетті та вина. «Вас двоє? Сюди, будь ласка!» Чому, подумав він, англійці так вирізняються? Затиснутий у кут маленький столик, величезне меню, написане нерозбірливими каракулями, і офіціант, що схилився в очікуванні замовлення. Два дуже великі кампарі із содовою, сказав Джон, а потім ми вивчимо меню. Він не збирався поспішати, він простяг їй меню, озирнувся на всі боки здебільшої таліці. Отож тут добре готують. А потім він побачив їх у далекому кутку зали, сестри близнючки. Мабуть, вони увійшли відразу ж за ним і Лаурою. Бо вони якраз вішали свої жакети на спинки стільців, влаштовуючись за столиком. А біля них стояв офіціант. Це не може бути просто збігом, роздратовано подумав Джон. Вони, мабуть, побачили їх із Лаурою на вулиці і пішли за ними. Ну чому? У всій Венеції вони вибрали саме цей ресторан? І якщо не припускати, що Лаура сама ще в Торсело запропонувала їм зустрітись, а може ця пропозиція походила від сестер? Маленький ресторанчик біля церкви Святого Захарія. Ми іноді там обідаємо. Адже ж саме Лаура перед тим, як вони вирушили на прогулянку, заговорила про цю церкву. Вона все ще вивчала меню тому не помітила сестер. Але вона могла будь-якої миті підняти очі. Хоч би скоріше принесли коктейлі. Лаурі буде на що відволіктись. А ось що я думаю, швидко заговорив він. Завтра нам треба сходити до гаража, взяти машину та поїздити до Падуї. Там ми оглянемо собор, торкнемося могили святого Антонія, поглянемо фреско Джота, а назад «Поїдемо тією ж дорогою, вздовж якої стоять описані в путівнику віли». Марно. Вона підвела очі, оглянула відвідувачів і здивовано скрикнула. Її здивування було щирим, жодної фальші. Він може присягтися в цьому. «Подивись!» сказала вона. «Яке диво! Яке чудо! Що?» різко запитав він. «Вони тут!» Мої чудові старенькі, вони також помітили нас, вони дивляться у наш бік. Радісна, сяюча, вона помахала рукою. Та сестра, з якою вона розмовляла в торсело, клонилась і усміхнулася. Неправдива стара сука, подумав він, я впевнений, що вони стежили за нами. О, любий, я маю поговорити з ними, раптово. Вирішила Лаура. «Я маю розповісти їм, яка я щаслива. Я маю подякувати їм». «Та заради всього святого», – благав він. «Дивись, принесли кампарі, і ти ще не зробила замовлення. Хіба ти не можеш почекати, коли ми пообідаємо?» «Я дуже швидко», – сказала вона. «І я їстиму тільки з кампі, я ж казала, що не голодна». Вона встала і, зачепивши офіціанта, що підійшов, попрямувала в інший кут зали. Складалося враження, ніби вона зустріла своїх найближчих друзів. Він спостерігав, як вона схилилась над столиком і потискає обом сестрам руку. Потім підсунула вільний стілець, що стояв поруч, і сіла, продовжуючи при цьому щось говорити і посміхатись. Здавалося, що зустріч не здивувала сестер, принаймні ту, з якою Лаура розмовляла в торсело. Вона слухала, кивала, щось відповідала, а її сліпа сестра залишалась байдужою. «Ну, гаразд», – подумав охоплений сказом Джон, – «тоді я насправді нап'юсь». Він залпом випив свій кампарі і содову, замовив ще один. Вибравши для себе страву, назви якої і не розібрав, він зробив замовлення і в останній момент згадав, що потрібно замовити скампі для Лаури. «Іще пляшку косав», додав він, з льодом. Вечір зіпсовано, безповоротно. Вечір, який мав стати їхнім спільним святом. Тепер був затьмарений нітючим баченням. Бідна померла Христина Сидить з ними за столом. І яка ж це дурість, якби вона була жива і її вже давно поклали без спати. Гіркий присмак Кампарі якнайкраще відповідав жалості, що раптово охопила його до самого себе. Він уважно спостерігав за столиком у дальньому кутку зали. Очевидно, Лаура слухала, що каже їй зряча сестра. В той час, як сліпа мовчала, а погляд її невидящих очей був знову спрямований на нього. «Вона шарлатанка», – подумав він. «Ніяка вона не сліпа. Обидві вони справжнісінькі шахрайки, як ми і припускали в торсело. Вони з таким же успіхом могли бути переодяненими чоловіками, і полюють вони за Лаурою. Він приступив до другого кампарі із содовою. Дві порції випиті на порожній шлунок відразу вплинули. Все розплилось, а Лаура продовжувала сидіти за тим столиком, задаючи одне запитання за іншим, і зряча стара відповідала їй. З'явився офіціант зі скампі. Принесли страву яку коджон замовив собі. Важко було розібрати, що він мав їсти оскільки вся тарілка була залита пекучим соусом. «Сеньора ще не повернулася?» – поцікавився офіціант. Джон похмуро похитав головою, показуючи пальцем на протилежний кудзали. «Скажіть, сеньоре», – сказав він, ретельно вимовляючи слова, – що її скампі охолоне. Він дивився на тарілку, що стояла перед ним, обережно колупав вилкою. Білий соус стік до країв, відкривши дві величезні крулі скипки, які виявилися вареною свининою. Він відрізав шматок і заходився жувати. Точно, це свинина, жирна, соковита, напрочуд солодка, напевно через соус. Він поклав веделку, відсунув тарілку і побачив, що через залу йде Лаура. Вона сіла перед ним, нічого не сказала. «Це на краще», – подумав він, бо його так сильно нудить, що він не здатний відповісти. І не через випити кампарі. Це реакція на весь цей жахливий день. Вона почала їсти, продовжуючи мовчати. Здавалося, вона не помічає, що він не їсть. Офіціант, що стурбовано схилився біля нього, але, мабуть, зрозумів, що Джон помилився у виборі і прибрав тарілку. Принесіть мені салат і зелені, пробурмотів Джон. Але Лаура все одно не виявляла жодних ознак здивування. Тоді, як у звичайних умовах, вона почала плаяти його за те, що він занадто багато випив. Нарешті, коли вона доїла скампі і випила вино, від якого відмовився Джон. Який ліниво жував свій салат Вона почала говорити «Любий», – сказала вона «Я знаю, що ти не повіриш, що це може навіть злякати тебе Але після ресторану в все сте попрямували до собору, як і ми І хоча ми й не помітили їх у натовпі І Сліпа мала ще одне бачення Вона сказала, що Христина повідомила їй «Ніби нам із тобою небезпечно залишатись у Венеції!» «Христина хотіла, щоб ми якнайшвидше поїхали!» «Приїхали!» – подумав він. «Вони вважають, що можуть керувати нами? Тепер у нас розпочнуться проблеми? Що ми їмо? Коли ми встаємо? Коли лягаємо спати? У всьому треба радитись із сестрами-близнючками? Вони будуть давати нам вказівки?» «Ну», – промовила вона, – «чому ти мовчиш?» «Тому що ти мала рацію», – відповів він. «Я цьому не вірю. Чесно кажучи, я вважаю, що ці твої бабусі просто щудосії, якщо не сказати більше. Цілком очевидно, що вони не в собі. Пробач, якщо мої слова завдали тобі болю, але річ у тому, що вони зрозуміли, з тебе можна щось витягнути». «Ти несправедливий, – сказала Лаура. – Вони нормальні. Я впевнена в цьому. Я просто це знаю. Вони абсолютно щирі в тому, що кажуть». «Добре, повіримо на слово. Вони щирі. Проте це робить їх нормальними». «Ну, послухай, Люба, ти бачилася з нею і сестер. Лише десять хвилин в туалеті. Вона повідомляє тобі, що бачить Крістіну між нами». «Будь-яка людина, яка володіє телепатичними здібностями, запросто з'ясує, що в тебе в підсвідомості, а потім усякий фахівець у психології, окрилена своїм успіхом, вона водить тебе в стан екстазу і вимагає, щоб ми забрались з Венеції? Вибач, але мені це набридло». Зал перестав крутитись перед очима. Всю його істоту охопила гнів. Якщо йому не вдасться присоромити Лауру, він встане, підійде до цього столика і пошле цих старих дуреп подалі. Я знала, що ти саме так сприймеш мої слова, засмучено промовила Лаура. Я їм це сказала. Вони просили мене не турбуватись. Як тільки ми поїдемо з Венеції, все встане на свої місця. О, заради Бога, благаю, Джон! Передумавши, він налив собі вина. «Зрештою, – продовжувала Лаура, – ми вже все подивились у Венеції. Я не проти, якщо ми вирушимо в інше місце. А якщо ми залишимось, я розумію, це звучить безглуздо, але в мене погане перечуття. Я постійно думатиму, що наша улюблена Крістіна мучиться від того, що не може змусити нас виїхати». Гаразд, спокійно, відповів Джон. Вирішено, ми поїдемо. Пропоную негайно вирушити в готель та попередити управителя про наш від'їзд. Ти сита? О, любий, зітхнула Лаура. Не треба так ставитись до цього. Слухай, ну чому б тобі самому не поговорити з ними? Вони самі тобі все пояснять. Може, до їхніх слів ти поставишся серйозніше? До того ж. Попередження стосуються головним чином тебе. Крістіну більше хвилюєш ти, а не я. І, що й найдивовижніше, сліпа сестра каже, що ти теж медіум, але не підозрюєш про це. Що в тебе є якийсь зв'язок із потойбічним світом, а в мене – ні. Все, кінець, – мовив Джон. Отже, я медіум. Чудово, моя інтуїція мені підказує, що нам слід негайно, Забратись з ресторану. І тільки ми повернемось до готелю, вирішити питання щодо від'їзду з Венеції. Вони мовчки чекали. Лаура з нещасним виразом на обличчі крутила в руках свою сумочку. А Джон крадькома поглядав у бік близнючок, які зовсім, як звичайні люди, тицяли вилками в тарілку зі спагеті, допоки офіціант випише рахунок. Джон відповів і встав. «Ти готова?» – запитав він. «Я хочу попрощатись з ними», – похмуро промовила Лаура. У цей момент вона була дуже схожа на їхню покійну дочку і спогад гострим болем озвався в його серці. «Як хочеш», – відповів він, і жодного разу не озирнувшись, пішов до виходу. Підійшла Лаура, і вони повільно мовчки попрямували додому. Обійшовши палат дожів, вони опинились на площі Святого Марка. Дощ посилився, і вони приєднались до групи туристів, що відставали, що ховалися від дощу під колонадою. Правильно говорили фахівці, подумав Джон. Венеція тоне, все місто повільно вмирає. Настане день, коли туристи будуть сидіти в човнах, вдивлятися у воду і намагатись зловити мить. Коли вітер віднесе в бік бруд, щоб розглянути статуї і мармурові колони каменю, що пішов під воду світу, їхні кроки луною відбивалися в порожніх вулицях, з рин хлюпала вода. Таке приємне закінчення вечора, початок якого приніс сплеск надій. Коли вони ввійшли в готелю, Лаура відразу ж попрямувала до ліфта, а Джон зупинився біля стійки щоб узяти у порт'є свій ключ. Порт'є простягнув йому телеграму. Джон здивовано дивився на неї. Лаура була вже в ліфті. Нарешті він відкрив конверт і побачив, що телеграму відправив директор підготовчої школи, де навчався Джонні. Джонні перебуває в обстеженні міської лікарні з підозрою на апендицит. Немає причин хвилюватись, але хірург вирішив, що вам необхідно повідомити. Чарльз Хіл. Він двічі прочитав телеграму і повільно попрямував до ліфта, де на нього чекала Лаура. Він простягнув її листок. «Її принесли за нашої відсутності», – сказав він. «Не дуже приємні новини». Він натиснув кнопку ліфта. Ліфт зупинився на третьому поверсі, і вони вийшли. «Але ж це вирішує всі проблеми, чи не так?» – промовила вона. Ось тобі й доказ, ми змушені виїхати з Венеції, тому що нам терміново треба додому. У небезпеці опинився Джоні, а не ми. Саме це Крістіна намагалась і передати нам через стареньких. Наступного ранку Джон насамперед замовив розмову з директором школи. Потім він повідомив керуючого про від'їзд, і вони почали збирати речі. Ніхто з них не згадав про події минулого вечора. Джон знав, що отримана телеграма і попередження сестер про небезпеку, лишень збіг і нічого більше. А він не бачить сенсу сперечатися з Лаурою. Сама ж Лаура була протилежної думки. Проте інтуїтивно розуміла, що краще не виявляти своїх емоцій. Під час сніданку вони обговорювали, як будуть добиратися додому. Можна, звичайно ж, разом вирушити потягом загрузивши у нього машину. Зараз тільки початок сезону, так що купити квиток на потяг Мілан-Кале неважко. Адже ж директор сказав, що причин для поспіху немає. Джон був у Ванні, коли з'єднали з Англією. До телефону підійшла Лаура. Зайшовши на кілька хвилин до спальні, він побачив, що Лаура все ще розмовляє. За виразом її очей, він зрозумів, що вона стривожена. «Це пані Хіл», – сказала вона. Вона каже, що, як повідомили з лікарні, Джоні дуже погано почував себе цієї ночі і що хірургу, можливо, доведеться оперувати його, але тільки в крайньому випадку. Рентген показав, що стан апендикса не є критичним. «Дай я з нею поговорю», – сказав він. У трубці почувся заспокійливий і водночас стурбований голос дружини директора. «Мені шкода, що довелося порушити ваші плани», – говорила вона. «Але Чарльзу і мені здалося, що слід вам знати, що вам захочеться бути поруч із сином». Джоні – відважний хлопчик, але він дещо перезбуджений. Хірург каже, що у нього немає нічого незвичайного. За його словами, іноді апендикс зміщується і що значно ускладнює справу. Сьогодні увечері він ухвалить рішення щодо операції. «Так, звичайно, ми розуміємо», – сказав Джон. «Будь ласка, попросіть свою дружину не хвилюватись. Лікарня-відміна – догляд чудовий, і ми дуже довіряємо цьому хірургу». «Так», – повторив Джон, – «так». І повернувся до Лаури, яка робила йому якісь знаки. «Якщо нам не вдасться завантажити машину на поїзд, я зможу вирушити літаком» запропонувала вона, впевнена, що одне місце у них знайдеться. «Тоді, принаймні, один із нас буде поряд із Джоні, вже сьогодні ввечері». Він згідно кивнув. «Дуже дякую, пані Хіл», – сказав він. «Подякуйте вашому чоловікові від нашого імені. До побачення». Він поклав слухавку і оглянув незастелену постіль. Розкладено на підлозі валізу, розкидані по кімнаті уривки – оборткового паперу, кошики, картки, книги, плащі. Все це вони привезли із собою в машині. «О, Господи!» – вигукнув він. «Яка купа речей!» «І все це мотлох!» Знову задзвонив телефон. Це був порт'є, який повідомив, що замовив їм місце у спальному вагоні та забронював місце для машини наступного вечора. «Скажіть!» – звернувся він до Лаури – яка першою схопила слухавку. «А ви могли б замовити для мене один квиток на літак до Лондона, що вилітає у другій половині дня? Так вийшло, що один із нас має бути вдома сьогодні ввечері, а мій чоловік вирушить потягом і забере машину». «Послухай, повісь слухавку», – перервав є Джон. «Для паніки немає причини. Невже 24 години – Відіграють таку вирішальну роль. Лаура була дуже блідою, вона була занепокоєна. «Може, тобі і ні, а мені так», – відповіла вона. «Я вже втратила одну дитину і не хочу втрачати другу». «Добре, Люба, добре». Він простягнув до неї руку, але вона нетерпляче відмахнулася від нього і відновила свою розмову із портією. Джон продовжував пакувати речі. Не було сенсу щось говорити. Нехай буде краще так, як їй хочеться. Звичайно, вони двоє могли б вирушити літаком, а потім, коли вже владнається все і Джоні стане краще, він повернеться за машиною і поїде через Францію. Хоча ця подорож була б досить складною і обійшлася б надто дорого. Жаль, що Лаура полетить літаком, а він вирушить потягом із Мілана. «Якщо хочеш, ми можемо полетіти разом», – почав він обережно. Однак його ідея не привела її у захват. «Ні, це справжнє божевілля», – нетерпляче промовила вона. «Якщо я буду вдома вже сьогодні ввечері, ти можеш спокійно їхати потягом. Крім того, нам знадобиться машина, щоб їздити до лікарні і інші речі». «Ми не можемо поїхати і залишити все тут». Звісно ж, ні. Він зрозумів її думки. Дурна ідея. Загалом він не менше за неї переживав за Джоні, тільки не збирався говорити про це. «Я піду вниз і посиджу біля портє», – сказала Лаура. «Коли висиш у них над душею, вони починають працювати більш старанно». Все, що мені сьогодні знадобиться, вже зібрано. Решту привезеш на машині». Через п'ять хвилин після їх відходу задзвонив телефон. То була Лаура. «Любий», – сказала вона. «Все вийшло якнайкраще. Портіє дістав мені квиток на чартерний рейс. Виліт з Венеції за годину. Хтось здав білет. Менше як за чотири години я вже буду на місці. Я зараз спущусь». Відповів Джон. Він підійшов до стійки. Лаура вже не виглядала такою стривоженою та втраченою. Вона була сповнена рішучості. Вона вже була в дорозі, а він все ще шкодував, що вони не поїхали разом. Йому була нестерпна сама думка про те, що доведеться провести у Венеції цілий день без неї. Але як тільки він уявив, що йому доведеться їхати в машині в Мілан, щоб одному ночувати в якомусь готелі Аби як протягнути нескінчений день А потім всю наступну ніч тремтіти у потязі То до його занепокоєння зоджонні за Додалася нестерпна туга, що охопила його Вони підійшли до пристані Святого Марка Яка вмита вчорашнім дощем Виблискувала у променях сонця Дув легкий вітерець В кіосках були розкладені листівки Шарфи та інші сувеніри. А навколо них ми тушилися повні сил та задоволені життям туристи. Впевнені, що попереду на них чекає щасливий день. «Я подзвоню тобі сьогодні, увечері з Мілану», – сказав він. «Думаю, ти зупинишся у хілів. І якщо виявиться так, що в той момент, коли я зателефоную, ти будеш в лікарні, про все мені розкажуть. А ось, мабуть, твої попутники. Іди до них. Пасажири з дорожніми сумками, на яких були наклеєні американські прапори, спустились на катер, що їх чекав. Всі вони були середнього віку, і вигляд них був, як у священиків, які звертаються до своєї пастви. Один із них підійшов до Лаури, простягнув їй руку і посміхнувся, показавши при цьому ряд блискучих зубів. Ви, мабуть, та дама, яка полетить з нами. Ласкаво просимо на борт і до нашого дружнього союзу. Ми всі раді познайомитись з вами. Жаль, що у нас не залишилося місця для вашого чоловіка. Лаура обернулась до Джона і поцілувала його. Затремтіли куточки її губ, казавши на те, що вона ледве стримує сміх. Як ти думаєш, вони будуть співати церковний гімн? прошепотіла вона. «Бережи себе! Подзвони мені увечері!» Джон стояв на пристані і дивився йому слід, відчуваючи, як його серце заповнює відчуття непоправимої втрати. «На світі немає нічого сумнішого, ніж номер, що звільнився», подумав він, оглядаючи свою спорожнілу спальню. Особливо коли залишилися деякі дрібниці, що нагадують, про колишніх мешканців. Валіза Лаури на ліжку її плащ, який вона вирішила з собою не брати, пудра, що розсипалась на туалетному столику. Викинутий у кошик для сміття клаптик серветки зі слідами губної помади. і, Як завжди через відчинене вікно долинав шум пожвавленого руху на великому каналі. Але жодного задоволення, жодних почуттів. Без лаури. Джон закінчив збирати речі, спустився вниз, щоб сплатити рахунок. Порт'є займався новоприбулими клієнтами. Джон вирішив пообідати раніше, і не в місті, а тут, в отелі, на терасі, а потім попросити, щоб носій достав його речі до порома, що курсував між площею Святої Марка та портом Рома, де в гаражі стояла машина. Він відчув себе страшенно голодним після вечері, що не вдалася вчора, і жадімістю накинувся на принесену закуску. Однак навіть тут, в ресторані, все змінилось. У старшого офіціанта, з яким вони були у дружніх стосунках, був вихідний, а столик, за яким вони сиділи, був зайнятий новими постояльцями. Це молодята, які приїхали до Венеції на свій медовий місяць. Казав собі Джон, побачивши, як вони весело посміхаються один одному. Його провели до столика. «Вона вже в повітрі», – подумав він. «Вона вже на шляху додому». Він уявив, як Лаура сидить між двома священниками і без сумніву розповідає їм про Джоні, який знаходиться в лікарні. Тільки Богові відомо, про що вона ще їм розповідає. Як би там не було, ці старі близнючки можуть жити спокійно у своєму світі медіумів. Їхні бажання виконані. Час обіду добіг кінця, і він швидко допив свою каву. Його охопило бажання якнайшвидше поїхати, забрати машину і вирушити до Мілана. І як тільки він ступив на пором попередньо, розмістивши поруч із собою багаж, і змішавшись із натовпом пасажирів, його раптом охопив смуток через те, що йому доводиться залишати Венецію. «Коли?» – запитав він себе, – вони знову приїдуть сюди. А можливо, і ніколи. Наступного року через три роки. Вперше вони побачили Венецію десять років тому, коли проводили тут медовий місяць. Вдруге були проїздом, вирушаючи до круїзу, і ось втретє які не принесли ніякого полегшення, що так раптово закінчилися 10 днів. Вода сяяла в променях сонця. Будинки сяяли, Туристи в сонцезахисних окулярах прогулювалися вздовж набережної, що віддалялась. Ось і тераса їхнього готелю зараз сховається за іншими будинками. Як багато вражень залишилося у них після поїздки до Венеції. Знайомі фасади. Балкони, вікна, маленький червоний будинок із садом, тут же лицар, наш будинок називала його Лаура. Незабаром пором поверне ліворуч, і йому не судилось востаннє поглянути на найкрасивішу частину Великого каналу Реальто та Палаци. Назустріч їм плив інший паром, сповнений пасажирів. На якусь мить у нього виникло бажання опинитися серед цих веселих туристів, які прямували до Венеції, і всього того, що він залишив. І тут він побачив її, Лауру в її червоному плащі, поряд із